Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Nabi Allah Ya Rasulullah Kami yang hadir di tempat ini Hamba-hamba yang mengaku bercintamu akan tetapi ya Rasulullah Kadang kami tidak punya bukti Untuk mengatakan ini semua Kami hanya pandai berkata Mencintaimu ya Rasulullah Ya Allah Seperti telah engkau mudahkan Lidah kami mengucapkan cinta Mudahkan hati kami untuk mencintai Ya Allah Seperti lidah kami mudah untuk mengucapkan Kaliman rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad Rindukan hati kami ya Allah Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Oh, engkau yang melihat hati kami, engkau yang merubah rubah hati kami. Kami saat ini berkumpul ke tempat ini hanya karena kami ingin dikumpulkan ke ladibadang pasar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Waikam muslimin, para kekasih kekasih Allah, pecinta Rasulullah. Semuanya punya bukti, buktikan kalau engkau mencintai Rasulullah di pasarmu. Buktikan kalau engkau mencintai Rasulullah di rumahmu. Buktikan kalau engkau mencintai Rasulullah dalam urusan pekerjaanmu. Buktikan kalau engkau mencinta Rasulullah dari saat engkau tidur dan sungguh, bercinta Rasulullah akan punya bukti-bukti. Lihatlah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi mencintai dan tanda cinta adalah berbuat kebaikan. Atau tanda percintaan mencintai adalah berkorban untuk yang dicintainya. Rela untuk berkorban untuk yang dicintainya. Lihatlah dan lihatlah para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada di antara mereka Di antara mereka para sahabat Nabi Yang waktu itu Nabi Muhammad berada di perang Uhud Dia berada di perang Uhud Sayyidina Abu Bakar berperang bersama Rasulullah Sayyidina Umar berperang bersama Rasulullah Mereka berjauhan, akan tapi mendengar suara bahawa saya Nabi Muhammad meninggal Mereka berkegas mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ternyata di hadapan Nabi ada satu Sahabat Nabi yang bernama yang bernama yang bernama yang salah satu Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talha ibn Ubaidillah. Abu Talha ibn Ubaidillah berada di depan Nabi Muhammad dan berkata Nahradzunnahriyah Rasulullah. Sebelum lehermu leherku dulu yang boleh dipenggal ya Rasulullah. Sebar-bar badanmu biar badanku yang menjadi tameng ya Rasulullah. Sebelum nyawamu biar nyawaku ya Rasulullah. Sehingga saat itu Abu Talha Abu Talha Abu Talha serangan dari musuh yang ingin mengunjam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Abu Tukhah meninggal seketika saat itu dan ditemukan dalam badannya seperti tombak karena penuh dengan anak panah seketika Nabi Muhammad berkata saksikan wajabat, wajabat wajabat, wajib ia mendapatkan surga, wajib ia mendapatkan surga, di saat seperti itu Sayyidina Abu, Abu Bakar As siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab kemudian datang dan di saat itu ternyata ditarik oleh satu sahabat Nabi yang bernama Abu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menarik Syedera Bakar. Abu Bakar, engkau dulu pernah hijrahkan Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad. Engkau mendapatkan kemuliaan. Aku ingin mulia bersama Nabi Muhammad. Sekarang giliranku. Kau mundur, wahai Abu Bakar. Akhirnya Abu Ubaidah mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang saat itu Rasulullah wajah beliau bersimbah darah. Penuh dengan darah Abu Ubaidah memeluk Rasulullah. Kemudian ditemukan di kening Nabi Muhammad. Ada besi. Ada besi potongan tombak yang nyangkut di kening Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala akan dicabut dengan besi takut Nabi Muhammad merasakan sakit akan dicabut dengan kayu takut merasakan Nabi Muhammad sakit akhirnya dipeluk Nabi Muhammad dan Abu Ubaidah mengeluarkan Nabi Abu Ubaidah mendekatkan bibirnya ke tempat luka tersebut dan menarik benar besi yang ada di kening Rasulullah sehingga karena begitu kerasnya sangkutan karena begitu kuatnya besi tersebut sampai giginya terjatuh giginya tersatu dan diulang lagi jatuh gigi yang kedua hingga Rasulullah mencabut besi yang menancap di kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad berdarah. Abu Ubaidah mengusap langsung darah Nabi Muhammad Sallallahu. Akan tapi bagaimana Abu Ubaidah mengusap kening Rasulullah? Lihat lihat, tidak diusap dengan bajunya, tidak diusap dengan tangannya, tidak diusap dengan sabu tangan atau tisu. Akan tapi saat itu Abu Ubaidah mendekatkan mulutnya ke darah yang bercecah, ke darah yang memenuhi wajah Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isap itu darah Nabi Muhammad berkata muntahkan keluarkan darah itu beliau berkata demi Allah tidak akan keluar aku keluarkan lu di darah ini dari mulutku dan ditelan kemudian Abu Umaithah setelah membersihkan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mulut beliau kemudian beliau keluar amarah kecemburuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan Nabi akan aku habiskan musuh-musuhmu ya Rasulullah kemudian berjalanlah berjalanlah Abu Umaithah menjauh dan Nabi Muhammad berkata, siapa yang ingin melihat ahli surga berjalan di atas bumi ahli sahid yang masih hidup itulah itulah Abu Uwaidah, itulah perjuangan untuk Nabi SAW dan sungguh luar biasa